Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa, sallama, ala, wa sallam taslima katira. Allahu jazzalla wa falenderojmë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, shokët, edhe të gjithat që ndjekin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Të nderoj dozë besimtar që më thon se kemi nevojë si njerëz për këshilla. Çdo kush për ne gabon, harron hobiçet, nuk i njeh sa si ne duhet. Prandaj ne plotsojmë një recetë në vazhdimsi. Dhe nga kjo plotësim është edhe më u me u këshillu me Zotë. Allahu xhalla xhera na ka porositur të këshillohemi me Zotë. E kur bëhet fjalë për këshillën edhe për udhëzimet atë po dyshom se njerëz që duhet marrën këshilla për fyre duhet të jenë njerëz që me vërtet janë të pajisur me dije përvojë dhe mosmarrje që këshilla që është e sinqertë dhe e duha. Andaj në këtë aspekt njerëz më të sigurt për këshilla, njerëz më të mirë për këtë punë Nuk gjejmë pse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët shoqëruan, i besuan, e përkrahen, e përcolën fenën e tij me besnikëri dhe sinqeritet, xhidathuria padyshim se për ne janë te të rëndësishme shumë domethënëse. Në kuadër të kësaj ne jo ja me radhë i më dukë të marrë këshilla tek këto natyra, të cilat kanë tema të ndryshme porçi vi nga njerëz me dërvëtit me pesh në fen ton, me pesh në mesin ton. Këshillat e Beqrec, Omerrec, dhe kemi hartë disa këshilla të Osmanit të rxhallahu ta ala, nuk ti njëri i madh devos shumë të dëshmuar për sakrificë dhe kontribut. Është një këshill e mirë, e rëndësishme që dua sot të përcjellit e ju jo, nga këshillat e Othmanit radiallahu ta'ala anhu i cilin në mëson në lidhje më në qefshtje shumë të rënsëshme. Aja ka të bëj me vepër në njëriut. Dhe si ndikon vepra e njëriut në njëriun. Që ka thot Othmanit radiallahu ta'ala anhu? Gjdo njëri që e bën një vepër Allahu جل و علا ka më veshë me petkun e saj. Çdo njeriu që e bën një vepër, Allahu جل و علا ka më veshë me petkun e saj, me tëshën e saj, tëshën e kësaj vepre. E çfarë petku kanë veprat të ndëzor petku e jashtëm që e kemi është çështja që, që njeriu e përzien vet. Në çfarë kuptimi? mund të jetë njëri jo i mirë. Mund të jetë njëri përshëmbull që çbora për smëqatarë kështu më radh, mirëpo veshët me tësha të bukura, të mira që u lënë në zyze poshtëtypje. Tësha jashtme që duket nuk është detyrimisht tregues kush është njeri, nuk është detyrimisht. Gjasë njëri ka mundësi me mashtrua me tesh në tij. Veshët përshëmbull psi njëri i dĩshëm, por është i injorant. Apo Veshët, për shambull, si ekspert i qështjes, ndërso lidhje me atë punë s'ka. Tesha, ju e gjithë mund të kalëzën kushë është, oto. Përëndaj, ka ndodh njerën e me gjlisën e bu Hanifës, Rahimullah, ndërso imam i madhë e bu Hanifës, Rahimullah, njerëzë vë ka shpjegu, më thon, të më thonë, kohët e namazët. Kurhin sabahu, kurhin dreka, dohën, sës një namazë e ka kohën kohë e vetë? Kur hynë në kur delë. Dhe dohet me respektu kohën e namazit. Dukë e full imam Bu Hanifja Rahimullah, ka hynë në ndaj një njëri, i cili ka qenj një veshën me teshe te të ulemave, me gjybe, do ma me tesha, kur ka pa imam Bu Hanifja Rahimullah, së ka njoft, po ka mënoft të është një kur shpilaru ka ardhë, edhe i ka boven. Dohet me respektu njërë në dishëm. Edhe i pengën e Bu Hanifja Rahimullah, Duket sqëju, duket sqëju, kur e ka kryr krahet, a kërneni pyetje, ai thot po unë kam një pyetje. Tash Imam Buhari ferehullah ka pasur shumë situatë që këti vin, kjo, për do më pyes për mësuet të këtyre që i hyn, se ky po duket një ridishëm. Edhe ka pasur i punë me komun Imam Buhari ferehullah, ka dhënë komo më shumë për shkak të moshës, edhe arsyeve tjera, po kur ka ju ky njërin me jetë e ka mbledhur komun e Buhari, ka dhënë dhimbtën ama respekt me Abatina është mirë zgjat komunitet para paraftyrës vet apo. Respekt për mirëni dishëm këtu. Dhe e ka thonë durrë boni pyecia, ka thonë çfarë është pyecia jote? Ka thonë ju e dini se në në mozi sa bëu atkurën kordel agimi. Don agimi është errësira, pastaj del agimi. Agimi ka vija e bardh në horizont që shfaqet, vija e gjatë edhe pasaj është duke u zgjeru. Në no, nata ta është fillën me humbë dhe vend dita. Që kje pjesë fillën sabahu? E kur përfundën sabahu? Ku linë dili. Si t'in linë dili, bakë di sabajt mërë fundë. A që është regulli? Po. Kë njëri, dëmoni një ka thonë, e që kanë nëse, linë dili, para se mihi sabahu. A banë makija kjo punë? E zë banë makija, kërë regulli Allah të peshje ka forë Allah të dilën që është është shkëmë. Ska mundësi me do në masparri, është a mund gjusë natë me doldili, pa dollagimi, s'munë dhe. Ebanife Rahimullah ka thonë, përgjitë e kësë pyë që është me theme, në meshtre, komën të e mënë të mënë. Të respektova për dihava, s'ja ka vleja pëtër. Dë me honë atë guptim, tesha më ka dhe që i meqë, për të s'ka ke qështua. Andë tesha njëtë me me konzitës që jam, a me njeri kër të fletë, e kër vepranë, e që atëre dimë që far teshe e koralishtë a ka teshën e njëri dishum, a ka teshën njëri devatëshum, a ka teshën njëri të, të, të sinqert, a pa ka të këllët në Allah në rrë. E këtë teshën e dytë, jo këtë teshën që e blim, po këtë teshën që Allah në e veshë. Këtë qushë e përzidhim këtë teshën në bastë fjallëve dhe vepërve tonat. Në bastë vepër, fjallë dhe vepër tonat. Për Allah në gjallëvala kër fletë për teshën, dhe thëtë Allah u Gjellewala se, ka zbritë Allah u Gjellewala, tesh, jo kështu të qepura, por këtë tesh, e këto pantola, e këto këmisha, jëndëvonin nga materialet apo, që dalin nga bime, këshme rratë saktora, kush e ka bëhatë parën, Allah u Gjellewala, kush në ka mësu që shme marë për jasaj me bët tesh, Allah u Gjellewala, përndaj Allah u në ka zbritë teshën, ne i tesh, pasaj e qepim, më bazë, masave edhe shqieve tona, kjo punë tjetër është, edhe këtër laun e mësër. Mirë po, në fillim Allah Gjelleware e ka zbrit, dhe më thonë, lëndën e parë të teshes, pa ata asë bonë tesha. Edhe Allah -u Gjelleware u fillim është si e ka kryu Ademi, nëzove ka vesh, edhe në gjellet e ka futë dveshur, nëse petë ku është, pa dyshim, begatia Allahut, dhe është që e dalën njëri unë nga kryes dhe tjera ek aty ne po krezes kam petk skantesha çad lkurç që Allahu ja ka dhënë çato e ka se ndrojn ato në sa pa do përdorsim do për, do, për dekada skan ata mndrova çato e ka ai që ndrojot e veshë të bukurot kush është niri pandai pet kush stori është stori është, është begati e Allahu kur thot për pet ku çka thot ulibas takwa dhalika khair kë e po dijeni se pet ku i do të smris është më i mirë se ky petk do të thon që është interesoheni për petkën e jashtën, më dukë mirë, më dukë pastor, dhe kjo është padushim, kjo është padushim nga kërkesat vetare, për zdoj besimtar, por si interesoheni për këtë petkën e jashtën, interesoheni edhe angazhoheni edhe për një petkë tjetër. Cëllë është e petkë? Petkë i petk? dhe vësmërisë, petkë i takvalukot, që padushim edhe kështë faqët, edhe këtë duket, në bos veprave. Prandaj të neurogoza njeriu nëse tenton me mshef diçka. Tenton për shembull zotin e rujt në mënyrë në mënyrë hipokrite me më usil caktuar të dyftëshive caktuara, padyshim se ka më u shfaq kjo veprimtari e ti në formë caktuara. Ka më u shfaq patjetër. Shikoni për shembull Yusufi alayhis salam kur ran burg ata njerëzit që ishin të, të më të më të mund nuk e njihnë një kush ju Soferson, as e kanë ditë Gjorgjoli Jakubi alaykum salaam, as qës peka... ka njerëz ata. Burguson. Mir po i kanë thonë me një rast e kanë lypni këtë çfarë ka thonë in narake minel muhsinin. Na pashëm ç'të je buri mir. Po të përsëritëm na me kto poshtë është mir, kit punë dëmanë, po bëjmë doman, ti e ke pritku në njëri të mir. Po dogur që njëri mir. Ç'i she ka fituar kët kët përshtypje tmir nga ana njerëzve i Jusufit rason me debrat e tij. Ndërsa Allahu xhalla wala kur flet për hipokritët që një surë në surën Kur'an është surja e munafikave, Allahu na rudit. Çka është e rrezikshëm? Që Allahu xhalla wala flet për, për të tashmën Kur'an e më ndai një surë është veçperta, El-Munafiqun, surja e munafikave, duftyshave. Çka aftët Allahu azza xhjal për ta aftur? Qësi pashuon. Pat Nëse dën, le erajnakehum. Nëse dën, ti kalzojmë kushënë. Dën, ja u buëm ka i shëja i djetë. Allah me da është të bënë. Qëfarë ka thonë imam Ebu Hanifa, rahimullah, prapë një fjallë ti, për do në me cekë një fjallë të meqme. Ka thonë, me pasë më katët, në gjuna që i bu njerëzit, erë, nuk është pas në pasë mundësi më nejtë afënit e të thonë. Po nje sot s'a bën gjuna, bu një fëtyrë, më bun i vie zeze fytyr, ose më nisë mora e raqeçe. Apo, çishkë më kon qyteti, Allahu na rujt. Apo, mazisë më plasni kanalizim, at kush i shkaptom. Për erës tieçe të punëve të xija punë apo. Po Allahu i mbulon. Allahu xhalla wala ja pa fat. Ja u mundson çë me parfumën e jashtën apo me mbulon dysirin në mokatëve tyne. Rahmat bi Allahu xhalla wala çë më pendon njëri e më amblu Këmëshirë Allah Gjallat Jalali, ha, dhe. Ane në në për, me dashtë, ti kaldojmë kërshënë të. E shë faqë, në në për, Allah Gjallat Jalala, i dinë kërshënë. E qësh me diti kërshënë të. O le ta arifënë hum fi lehën il qawlu. Allah u thotë, Gjallat Jalali, hu, ti njëta në bastë folën e ty, ha, dhe. Qëshë folën e dhe. Plasin fjallën në aja, e kur gjëzbojnë, ha, dhe. Mirën me qështë q thjesht, Allah ja u ka vesh një petk, që dhësht këj petk? Petk e të fulën, si të fulën e dente që kës? Allah. Për ndajte në vëzër, një du më koni kujdesu, se Allah u gjellegjela, si dhe qofë në këtë dunio, pa tjetër, du më honë në basë veprave, në basë angazhimit, në basë të brendë shmësti, ka me shtoqë format saktume. E ka pa e njëri për shamën cili, e man një sen, e ka një, Një që me thonë, brengë, ose e ka një nga kesë saktuar në zemrën e ti. E ka në zemrën e ti. Munuhet me më shefën së me kalë dhu, po, ajo është faqet me sile ti, pa tjetër. është faqet me gjuhën e ti, së në nëmanë, aftënë. Ose duke full rotull, ose duke ljudu, ose, ama, pa tjetër, kom, së nuk mundet, aftënë. Se najmi njerë, na ndikuhemi ga gjendja brëndshme. Nën fjallori jo, në sile jo, ndikuhet ga gjendja brënd Një po kur bën njëri faj, për shambull, e kuatë kjeqër. Në honë, i bën dëgjesë, dë të televizje, veçenë një kërë të kuptonë që i përdojnë me enzonë, me zbuluhu, filanë në kapak, a po pse? Po vepre që i ka buja shfaqë, pa tjetërë, për. Kjo është e natyrë shpë për, për njërënë, për. Ose, këni po dhe atë, për shambull, aji aparatu që i detektonë apërrena, për jo, për. Aji fletë janë gjesim njësa, edhe në bastë rrahurave caktuara, cire caktuara, të rrungë një që shpundan, edhe në që së dëmonë, e mërashën përgazan që te kinë gërkes caktuar, edhe s'po fletë lirë shumë. Se njerë që s'ka bu kurgjë, ose që full sinxert, full ma lirë shumë, eksë në radhë. Për në e shikon një athmanin e dhatë, radiallahu ta'la anhu, për me full lirë shumë, për me kun kamat, për me kun rahat, s'nërmandëriun vetmi ndodhë po gjunarca këtu por jo me bu gjunojnë vetmi vetë sepse pseu njerzit e pse është Allahu s'ka gala kjo është e keqë shumë ton ç'njëre bën një gjunanë vetmi thotë o zot falem kshalla s'u smshuar ai ti të, të shkallë kjo puna po kjo është e keqe po por thoma pat më më pak se kia tjetra që realisht si bën për shtypje e heq apo është Allahu s'është Allahu aty bën për shtypje njerëz që po thojnë apo e athuani po thotë që kjo është kuptimi që duhet me kuptu nga thëni Othman radiallani, Othmani për në thotë se? Të me thonë nëse tentoni me mëshef për njerëzve, e se keni gale për Allahut, zote gjellë leoana kam një uvesh petkën e punëve tjuve, e njerëz kam një një nëngjuf me petkën e punëve, e jo me fshihën e punëve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ku she bën një punë të keqe fshihu raza apo aq më së po njerëz çu është shpamdimi i kësaj normalisht pendimi tek Allahu po gjithsesi po shpagimi i kësaj veprë qysh është ka thonë më e bua një punë mirë fshihu raza çu josh pokëçaftë njerëz mas me ti pa punë të kësia bane do punë mirë që siçi me ti pa kurqosh vetë që Allah gjalë gjalë. Prandaj njerëz zakonej kam prirje ç punë e keqe Kër bëtë më abetë bunë që së shti këtu i të iqa përë, a vetë po, e ka përë. Po bre keshë, e gjohë e gjuhë në tonë përë. A kër bëtë fjojë për i bunë mirë që po, e ka përë, këshu kejtë ato, më abetë po është njëoni. Ashtë në së cilë, në gjëtë, do në qëtë, me mërë në veshtë tërë kërë që e ka përë. Në ka që e punë në mirë me marë veshë, a punë në kejtë që s'ka që marë, e marë po, që që qështu i shtu i njerët dikun tjetër në adresa tjera komplet, që s'marën vesh që i ke boti, një që shpi i shtu i në adresa tjera kërë bëmë pun të keqa, që le shpagime dhe balansi për, atë ndër shta pa kujdesin tënë që i ke të reguën në raport më Allah në të barë e këtë ala. Qështu njerë i balansuot, bua sinqert, edhe që kjo të krymë pun të ka lau të barë e këtë ala. Gësë Allah të th Dit në gjykimit Allah Gjallalë allahat thot, jo gjithë qka ju bëndë dobi. Jo, so njeri kome marë dit në gjykimit, edhe kome tentu me ushit me qëta. Po s'ka vlirë në tregë apën. Në tregë këta Allah, thot, s'ban kjo kurgjë, ba di hava, ke bëjt ba di hava, ke bëjt ba di hava. E qka krymë punë allahat e ti, marë, qka ka vlirët e ti. Allah thot, a dit i bëndë dobi njerëzve kush, kush vjen me zemrët, me nëtë Allah bi kalbin selim, me zemrët pasër, nga dyftërsia, nga syfatësia, apo, me sidhë, me, me vërtëtsi, pa mashtrime, pa gënjeshra, i vërtet, i drejt, i sinqert, që to bojmë pun të kalaj gjele vola. Gjdo vej për e cila, piknisin e ka sinqert, dhe vëprimin e ka të vërtet, pa mashtrime, dhe përfundimin e ka kërkin fale për Allahu dhe pranim, bëm pun të kalajgjën le uala. Gjdoj pun që njësët për me marrë ndë një, dobi të saktuar ndë një, me kamuflu, me mashtru, e forma tjera, pa dushim se këtë kalajgjën le uala nuk bëm dëbi jepëtë. E nga menqurje e besimtarit është në vëzër që më u interesu që ka i bëm dëbi të kalahu. Nga se e që ka bëm dëbi të njerëzit, është kalimt Allahu Jelle Walla thot në Koran për fund, ma indekum jen fadzë, wa ma inda Allahi, bakë. Që të rëjë gëllë njëtë do të më marrë. Qëka të ju, Allah hë thot, ma indekum, qëka të ju, fama, pasurija, qëka të ju, është, qëka ju e bëni përvejtë, jen fadzë, hargjitit, shtirët, hubë, wa ma inda Allah, e qëka të Allah, është bakë, ajo jetë gjithëmona, pëtëm. Andaj njëri me që më banë që, edhe jeta, edhe pasurija, edhe autorit, au, au këtë qëka një ja ka pëllon dhe një janë, me me dhe në qëka, me metë, pëse më tretë, pëse me metë shkurtë, dhe tjetë. E për me metë, të të me kone sinqertë, e vërtetë, me boru nga zemra pasër, jo me qenë, dhe me thonë njëri ju, Allah në rojtë, dhe me thonë, a, a, a, i prirë nga mashtërime, e nga tendenza për kamuflem, e fornë atyrat saktore që realisht, Othmani për thot, herë dhe kurdo, ka mu dhe masku. Herë dhe kurdo, ka mu dhe masku. Kje e kënë maskat edhe e shetë teshë në rale që fara e ka apëtën. Teshë në rale që fara e ka apëtën. E të një bomë si, iman bu Hanifera, i mëllamin, a thonë, në dikush, kënë kënë kërë vakët një me shtrakomen, se kënë habit, qështë këmë dit, edhe qështë pasna në gjersu apëtën. Allah në arrujtë ahtën. Në kjo është, petëkun e durë që do të me veshë, petëkun e dhevëshmërisë, i cili realisht qëndiset, apo qëndisë dhe qepet, me pejën e punëve tona, jo pejën e roba qepëze, po pejën i punëve tua, pejën i fjallëve tua, të i kipë teshet e tua, me që të teshet që i kime dollë për Allahot, me që të të teshet që kanë realisht njerët me të dërësu, herdo kur da, sad, nesër, herdo kur da, a ma ka me dollë shesh a e teshe reale, që Allah na për ton, ton, në përmësë të zamërën tonë, gjendjen tonë, në dhe është Allah o sinceritet, e vërtesi, e në mundësët Allah o të ebara këta që, që është i mëharin punëve tonë, e përpikive tonë, fjuan e fjuanve tonë, e qdo gjithë që imë mundu njo, Allah në mundësët që është i mëharin ditë në takimit me ta. Me kaqë për këtë pjesë, zotë i shpërletë, sallallamu ala Muhammedin wa ala Alihi wa sahbihi wa sallamu ala Alihi wa sallamu